الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته فازل شارح رحمة الله ليسلسل دي صفات دي واجب سبحانه راشرو کرده نو يوخي داولي المتوحد بجلال ذاته و کمال صفاته المتقدس فی نوعت الجبروت د دې سره فاضل شارح رحمت الله علی دی واجب سبحانه و دی فارما ما بقیه صفات ذکر کین نو تاسې په واحد د کلام د شارح کې دومره وای چې وکمال صفاته کې دغه واوی عاطف ده د دې عت فرغ لیدا اغا په جلال ذاته بند اننتا سیت معلوم دا چې کوم شی ذکر په جانب د معتوف علیه کې صراحتنا اغا په جانب د معتوف کې مقدر وی کلمه د با ال ذکر سره او صراحتن په جلال ذاته کې نو دلته اغا با متوی او مقدر دان او اصل کې تقدر دی کلام دادا سي الحمد لله المتوحد بكمال صفاته نو اوس دلته په کمالې صفاات کي یو دوه خبرې دي یو دا چې کمال په کوم مانا بندې مستعملېږي او دوه مد چې معلک دی دغېبات ش راغلی ده نو کمال دا په کلام دی عربو کې هغه په دو مانا ګانو بندې مستعملېږي یو راځې بمانت دوواې او شموله دو مرره ځې په معنادي عدمېتنه سره په تقدې اووللی بندې مع ده ده هل متدو بجلالې صفاته متوحو ب کمال صفاات چېد متفر ده په دووا شمل دی صفاې کامللوکې او یا دا تی دی متفرد دا پا صفاتی کمالیا غیر متناہی اوکی چې اغا صفات دی دا غیر متناہی راغلی دي بیا مگو تاسی پرن علت بجلال ذاتی کیویلی او تی یا دا جا مجرور و متعلق ل للاپس دی المتوحیدو سرازر پی لغو دا او یا ظرف مستقر ده دلتم هغه دوه احتمال دی خو یو احتمال اخر مولما ذکر کړی ده وزهت بدس وکای چې بکمال صفاته کې دغه با یا ظرف لغوه ده متعلق ده له المتوحد سره نو څه کلا ده چې له توحد وګرځي ده نو بیا توحد هغه په معنی د او په معنی د عدم شرکۃ الغير معه سره څه ذکا فارونو مګه تاسې قانون ویلې او څه کلا د سوحد فاره سلا کلمه دی با واقعې په معنا د تفرد او د و شرکۃ الغیر فيه سروی لکه مګه مثال ذکر کړیو توحد زیدن بالمال نو ال څه معنا د تفرد او د ادمو الغیر و نو دلته بیا معنا تفرود تفرد او د و شرکۃ الغیر وی نو په دغه تقدیر بندې بیا معنا د کوي خوبیا دا خبرم یاد د کوي کمال کماللو صفا کمال صفاتی ه کې د کمال اضافت صفت لره یا اضافت اعلی ده او یا اضافت د صفت راغلی د موشوف لره دغه کمال د صفاتو دپاره صفت واقعې سوی ده صفاې موشوف داو صفاې کا میلهشي په تقدیر اولی بندې ما نه دا ده ال متوحدو چې د متفرې د یککتار المتوحد سیدی متفرد صفاته فأغاد دي صفاتك او یک ساده د کمالی صفاته په اغاد دوام شمول د صفاتو کې او یا ماندا سیدی متفرد په عدم تنہی د صفاتو کې او یا د ویای چې المتوحد سیدی متفرد په صفاتو کې خو خاص صفات الکامله چې اغاد دوام او د شمول والي یا الکاملہ سی اغا غیر متناهی دیوم ی احتمال دار اغلیدم سبب بکمالی کیدا ظرف ظرف مستقر ده متعلق ده ل اغا مولا به مقدر سره نو په دغه تقدیربندی بیا دا سله ل فردی توحد نسله نو دی المتوحدو به اغا درې معنی غا نه ذکر کوي چې فرونو مګو تاسو کړي وی تهویلی معنی غا نو بیا دغه د کمال صفاتی کې دوه احتمال دي یا اضافت د کمال صفاتو لرا اضافت لا ده او یا اضافت د کمال صفاتو لرا دا اضافت د صفت را غلی دا مووشوف ل په تقدیر اولی بندې مع نه داله ال متحدوه هغه الله تعله چې غ یو د په ختضاع اضتی سره یا متحدو چې د یو د پهوح کامل سره یا المدو چېد د اول نه واحد موج ده دا نه چېد د لا واحد نه واحد ګزې دلا ده په حال کوونې د کې مولا بس را غلا ده کا ما صفاتیلهغ دوا مولو شمامل د صفاتو سره او یاله عدمې تاه د صفاتو سره او یاد چې د د مولا بس را غلا دهلهغ صفاتو سره کاامله چه اغا ده دوامو د شمولوالا دی یا د ده ده ملابسط را غلیده لاغا صفاتو سره چه اغا غیر متناهی دی خب پیگه کنان دا خواه اغا پرونائی صفقت کنان دا احتمالاتو سپیگه که ضرف ضرف مستقر متعلق سیلا ملابسن سره بیا مگو تاسیویلی چه ده ده تعلق او وصل رانغی لاغا سواحد سره سیلا دی اغده پارونا گرزیده لان نو بیا به المتوحد فاگر خپل معنا ګانو باندې معنی به تفرد نه اخره نو معنا به د سوي کوي المتوحد هغه الله تعالی سید یودا په اختیزای ذاتی سره یاد د یودا په وحدت کامل سره او یاد د یودا په دی طریقې سره چې د اول نه یو موجود شوی ده دا نه چې د لا واحد نه واحد ګرځي د لیدا په خالقوند د الله تعالی کې مولا به سنا چې د مولا به ستره غلیدا له صفات سره دا ګوره هغه تقدیر سره چې اضافت لامی و ګرځي نو کمال په معنا د څه سره سره دی هغه هغه کامل او صفاتو سره نو کمال په معنا د دوام او د شموله یا په معنا د ادمه تنهایی نو معنا به د څه وکړي چې په خالقوند د الله تعالی سيدي ده ملابسط را غليدا لأغا دوام دي صفاتو او لشمل دي صفاتو سرا یا لعدم تناهي دي صفاتو سره او یاد اغا اضافت اغا اضافت دي صفات را غلي موصف لرا نبیاب مانا ده سي وقيت فحالي كوند دي, دي اللہ تعالى كي ملابسن بصفاته الكاملة سيدي ده اغا ملابسط را غليدا له هغه صفه ته نو سره هغه د کما دوام دي شمال والا دي او د شمول او یا غیر متناهي دي د دوام او د شمول ولدي په دې باندې سوال راځي چې داغه احتمال لدی و چې نه ده چې صفات د باری تعالی د عین باری تعالی سره نو که دغه ترجمه دې عبارت وکړو چې هغه هڅه الله تعالی په حال کې الله تعالی کې د دې الله تعالی مولا بسد راغلې ده لاغه صفات و سرت هغه دي کمال ان دې دوام و شمول والي غیر متناهي نو مولا بسد الله تل صفات و سر راغې صفات دي واجب خدا عین دي ل ذات دي بار تعالی سره نو بیا خو تلبوس و شی راغې به نفسه پر اون مګو تاسو دا خبره کړو چې مولا بسد شی ل خپل نفسره دا باطل ده زکه تلبوس یو نسب ده اغا تا قازاد منتسبین متغایرتین کوي دل ته خو د دوالو طرفینو په مابین کې عینیت راغی زکه یو طرف د دیتا چې اغا مولابس راغلی دا, دا, دا, دا نو اغا عبارت ده له ذات دی واجبنه مولابس راغلی دا اغا عبارت ده له صفات دی واجبنه د معین ذات دی باری تعالی ده نو تلبوس د شی خپل نه په سره راغی کنا او تلبوس د شی له خپل نه په سره دا ناجائز ده نو تاسې بل دینه جواب وکئ حاصل دي جواب دا ده چې دا قول به د اشكال به الته واردو ک دې موږ دا کلام بناوي فا قول د حکما معتزله وبنده ولیکن قول د موږ بنا ده په مسلک منصور د اهل سنت والجماعت کثره مولا بنده مسک په الرحمن الرحیم کې موږ او ته وضاحت کړیو چې صفات صفات د باري تعالی څو قول دي ايو قول اغاذه اهل سنت والجماعت د دویم قول د حکما معتزله ودا اووكوتذله قيل د عين يدي هل س تول جمعات اوغو قول واجب سبحانه اغاين ندي ل زاددي باري تا لا غير دي باري او غیرم ندي ل زاددي واجب صبحانهنا غين ندي ل ذااد واجب سبحانه سره غیرم نديله ذاادديواجب سبحانه سره لروسته به ممسهغاي په صفااتدي با ک چېله غين ولا غيره نهين زاددي باري ده او نهغيردي لا الله تعالانه وکه تایې دې په دې باندې خو بیا بل اشكال پیدا کیږي چې دا صفات به الله دې 파رس او منل هغه عین مونږر زیدله نو چې عین نصول دې ته کازا دادا چې خامہ خا واجب نه غیر دي او چې کله دی دا ویل چې دا صفات به الله نه غیر نه دي نو چې نفي دي غیریت دې وکړه نو دې دې ته کازا دادا چې د عین ذات دې بار دي بظاهر دا ارتفاد نه نو ده خو لیکن په واقع او در حقیقته اگر اجتماد نه کي زينو ده اجتماد نه کي محال نو قول په دې بندي دا نه غير دي نه غير دي دا هم محاله سوال هم زم کی كي کیناس مګو ویل چې د دې تا ايش کال په الته واردو ک دا قول بناوي په قول دي چا د حکما معتزله بندي صفات دي باري عین ویل ذات دي باري سره بیا بل لازم سوی وو تلبسو شی به نفسه خو لیکن دلته د موږ دا قول بنا د په مسلک و قول دی اهل سنت والجماعات که سرهم اللہ بنده اغا قائل دی خبری دی چه صفات دی باری تالا لا عینوه ولا غیره نعین دی الله دی اللہ سرن غیر دي فدی نو شای که لعین نس ولا نو تلبسو شی بی نفسی صاحبانو اشکال خو ختم سو خو لیکن دلتا یو بل اشکال پیدا سو اغا دادا اهل سنت تاسی قول داو که چه صفات دی اللہ تالا عینم ندی غیرم ندی دا بظاهر ارتفاد نقیزاینو ده خو لیکن په لوخی اجتماع ده نقیزاینو ده څنګه زکات چې تا دا ویل چې صفه دی الله عین نه دی د دې تقازا چې غیر دی او بیا دې چې ویل چې صفه دی الله غیر نه دی نو چې نه په غیریت دی وکړه له په دې سره ته حقوق دی عینیت راغی کنه ځکه مناطق او قانون ویل ده چې رفد احد النقیزاینا دا مستلزم وي ته حقوق دی نقیزی لره نو عینیت ختم کو غیریت ثابت څه چې غیریت ختم کو عینیت ثابت نو عین او غیر دا سره نقیزه اند کنه نو اجتماع د نقیزه نوراغله لا اجتماع د نقیزه محاله نو دغه قول د اهله سنت مستلزم دغه اجتماع لار مستلزم محال محاله نو قول د اهله سنت او الجماعت کثرهم الله دا محاله او باطل قول ده سوال پوښه نو تاسو بلدين جواب وکئ چې نا صاحب دهله سنطق والسيده اجتماع د نق زينو يا ارتفاع د نق زينو بالطا چکل داوي په جهتي واحده سره ولیکن دا في یو جهت سره نه دي مگه چې دا خبره کو چې صفات د الله تعالی سره عین نه دا به حسب المفاهيمه مفهوم د الله تعالی بېل ده مفهوم د صفاتو د الله تعالی بېل ده او چې مگه دا خبره کو چې دا د الله تعالی نه غیر نه نو ذيريت مګ وجود لره نو دا مطلب څدسي نه ده چې زادي الله تعالی په یو وجود موجود سوی ده صفات دی الله تعالی بیا په یو وجود موجود سوی دي نو په اعتبار دی وجود سره د دی عینیت ده او په دې مفهوم سره غیریت ده نو عینیت د یو جهت لره غیریت راځي د بل جهت لره نو نه ارتفاظ او نه اجتماع دی نخځینو راغله قول دی اهل سنت داسې کوو درېم احتمال ده اصبحت او با کمال <سؤال> صفاته که دا متعلق دا اغال <سؤال> مشببا مقدر سره زرف مشتقر ده نو بیا پا کمال صفاته که اغدوه احتماله یا اضافت لامی او یا اضافت دا د دا موشوف لرا نو په تقدیر اولی بند معنا دا سولا متوحد بیا اغدری معنا گان خپل کوئی نو دسی با ویا ای المتوحد اغال الله تعالی چه ده یو د په اختیزای ذاتیه په وحده کامله د اول نه یو موجود د سنه چه ده لا واحد نه واحد گرده ده ده فحالکهون ده ده که مصببه نه چه ده یوالی ده مصببه ده لسنه لاغه دوام و شمل ده صفاتو نه لاغه دوام و شمل ده صفاتو نه آغه ده ده وحده الله د پاره سبب گرده ده ده او یا ا هغه ذات و... دی الله تعالی هڅه متوحده چې د غيوالې دی الله تعالی هغه مسبب ګرځېدلې ده له هغه صفاتونه الکامله چې هغه دی دوام او د شمول والې دی او غیر متناهي دی کچیرته دغه سبب چې هغه غیر متناهي صفات دی یا دائمه او شامل صفات دی واجب دی لپاره دا نه وي واحد ګرځېدلې سن نه بیا خو په دې کې رده سره عبادت شری کېدله وو په دې متناهي دوه لري صفاتونه خو دې بندرې فاروي څه خبره حقیقت سره کې کنه ما ګایو چې بیا دغه وحدت دی الله تعالی مو ده او دغه صفات چې هغه دائم او شامل دي او غیر متناهي دي دا د یو والدي الله تعالی لپاره سبب ده وو په دې ځکه کدا غیر متناهي صفات نه وي دا دی واحد ګرځیدلیسه په وحدته کامله د عباد له سره شریک ګرځیدله او يا غیر شامله صفاتونه اغه د دې لپاره راغلي وي شامل او دائم صفاتونه نه وي نو, نو بیا دی واحد ګرځیدلیسه وو پیدال نو دغه صفات دي غیر لپاره سبب ده خو په دې یو بل اشكال وارد ده د دې احتمال په حقیقت خو پوه شو کنه باقي په دې باندې اشكال وارد ده سوالدار ا دین چې تاسو وایئ چې الله یو د په وحدت کامل سره یو والی د مسبب ده سبب دغه د فار صفات د الله راغلې دي نو په دغه یو کې الله تعالی سبب ته محتاجసుకొنه نو احتياج ال غیر راغې احتياج ال غیر دا امراد امکانو د حدوسته لازم په امکان دی باري تعال الله عن ذالک علوا کبیرا نو تاسو بل دین جواب وکئ چې نا امکانو حدوث بده التراغلیو که د داحتیاج دسیو شیتوي چې هغه غیر وې دی واجب تعالی او شفات دی باری تعالی کې مسله کې منصور وستاسیز دکه چې هغه څنګه چې شفات دی الله تعالی هغه غیر نه دی لزاده باري تعالی نو چې غیر نه سورو نو احتياج دسیو سبب لار چې هغه ددن غیر نه اگر امکان او حدوث نا لازمه وی نو په دې سره امکان دی باندې تعالی نصابتیږي لہذا دغه اشکال به زه اشکال دالمتقدس دا. فی نؤت الجبروتا مقدس د بیا تقدس او تقدس یتقدس او تقدیس دی باب تفعیل شګره نو د یګه لپاره ب بیا هغه درې تعویلی معناګانې کوي زکا دی باب تفعیل دی لپاره درې خواص راګلې دي یا به خ د طلب اخلی یا به خاص د تقلف اخلی یا به خاصې دغ ورت اخلی دری واه معگانې پسی دیدي زکا که اوله معادې طلب واخلی نو بیا به معه داوي ال متاق دسه چې د دغه پاکوالی طلب کلی دله غیر نه وال اویو بهله په خپله په دکې پاکوالی نهسته او دوای مبه داوي چې ال ماق دسه چې دو په تلوپ زور سره پهزانان کې اغه پاکوالې پیدا کړې حالان کې ستنپ کې او درېمه معنی بداوی چې که خاصه سرورت واخلې نور وزه حفظ پرن 300 د لفظ د المتوحدو کې نو بیا به معنی داوي المتقدس چې دې اغا دې چې د آدم تقدسنا تقدسنا قل سوايده د سیرورت معنی به بیا داوي چې اول کې د دې لپاره پاکوالې نو نو بیا د پاک ګرځېدل دی دا مغ چې دغه معناگانه درې واړه پې دي نومک پهدي کې تعویلکو تاویل سنګه کو چې طلب دپار دو شورته دي یو طلب من د غیر ده, ده ان ان ان اسم ان او یو طلب اجلی ذا ده دلته طلب ل عجلی ذاې اخلو او کومشي چې په تکلووب حاصل سی اغا ع سبي لل کمار وي نو دلته اغ لازمه مه اخلو او په سیرروت کې مږ تجرید کوو ی تجرید معناسه ده چې سورت کې خو نقل راغلیوي نقل غواي منقلون هو؟ او من کول الیه نو مګه دا غ پا منقول عنه نه ما نو مګه معنا څنګه کو ال متقدس چې دای پاک د دا په پاکوالی کامل او سره ال متقدس چې دای پاک د او دغه پاکوالی مختزای ذاتی دی باندې تعالادم او یا دای پاک د دا دا دا اول امر نه د سینو چې په اول کې د دې لپاره پاکوالی نو ولا یاذو بالله بیا پاکوالی څنګه څر دری وړه معناګه نسې شو کنه نعوت الجبروت جبروت مبالغه د پا جبر که نجبر ده رضی پا ماناد عظمت سره صفات د عظمت د باری تلات ره مراد دی شواعب جمع ده شاعبه ده رضی پا ماناد شبهه سره سمات او سمت ده رضی پا ماناد علامه سره نو ماتین شارح رحمت الله علی دی الله رب العزت دی په دې قسم صفات ثابت کړل نو ال المتوحد بجلال ذاته په دې کې اشاره راغله له صفات سلبیه او دی باری تعالی لره زکفرون مګ ویلی وو چې جلال و ذات عبارت ده له عظمت الذات نه او لویواله دی ذات دادہ چدي د هڅ درکنه لګيږي چې دای جوهر ده جسم ده دام نه دی نو مګایو چې دای څه بجسمن ولا جوهر نه ولا عرض ولا مصورنا صفات سلبیه او دې اشاره ده صفات کامله ته نن راوړه دا صفات ثبوتی او دې باره ته اشاره ده او نعوت الجبروطه په دې کې اشاره ده اغه صفات الافعال دې باری تعالی نو په تفصیل د موقام کې په اساس دکې چې صفات د الله تعالی اول منقسم د قسمه نوته یو تويليکي کی صفات ثبوتيه لکه قدرت دی الله تعالی علم د الله تعالی حیات د الله تعالی دویم تويليکي کی صفات سلبیه لکه دا خبرات د الله تعالی جسم نه دا الله تعالی جوهر نه دا الله تعالی عارض نه صفات ثبوتيه د باری تعالی دا بیا په درې قسمه بندې دي یو تويليکي کی اضافي دویم انت ویلکی کی حقیقيہ محضہ دریم تویلکی کی حقیقي ذات لی اضافته اضافي محضہ دادی الله تعالی هغه صفاتو تویلکی کی کی هغه په اعتبار د تعقل سره په اعتبار د حقوق سره په اعتبار د رتب الاثر سره غیر ته محتاج غیر غواړي اضافي محضہ دادی الله تعالی هغه صفاتو اغه په اعتبار د تحقق خارجی سره اغه په اعتبار د عقل ذهني سره اغه په اعتبار د ترطب الاثر چې په خارج کې په دیو اثر مرتب کیږي لغیر سره مخفي غیر غواړي لکه احیا د باری تعالی ارزاق د باری تعالی نو احیا معنی بل چا ته حیات ور کوله ارزاق معنی بل چا ته روزي ور کوله نو چې تاسو تصور دیږئ چې بل سره روزي ور کوي دا غبل په ځین کې ور سره راضي کنه او بیا ته په خارج کې دغه احیاء یا ارزاق موجودیږي نو هغه روزي ورکول یو چاله رانه یو څه خوبوي کنه نو غیر غواړي کنه او بیا ته دغه اثر چې روزی ورکول دي هغه په دې باندې مور کېږي نو بیا هم غیر غواړي نو په دروي او امور کې غیر ته محتاج وي وی د ته ویل کېږي چې اضافي محضه دوام دې الله تعالی هغه صفته ثبوتی حقيقه محضه حقیقیه محضه هغه څه fortæ ویل کیږي چې هغه په اعتبار د تعقل سره هغه په اعتبار د حقوق سره هغه په اعتبار د ترتب د اثر خارجی سره غیر نغواړي لکه حيات دی واجبه اوس د الله تعالی ژوند دا چې تصور یې کوم غیر نغواړي او چې په خارج کې موجود دم غیر نغواړي چې اثر په دی باندې مرتب کیږي نو بیام غیر نغواړي د دې ویل کیږي حقیقیه دریم کسان اغان حقيقي ذات ذات الاضاف دي هغه عبارت د لدینه چې په اعتبار د تاکل سره خو غیر نه وایي خو لیکن چې په خارج کې موجودي کې اثر په مورتر کیږي کی. نو بیا به هغه غیر غواړي لکه عالمیت دی باری تعالی قادریت دی باری تعالی اوس د عالمیت چې تصور کوي غیر نه غواړي خو په خارج کې چې دغه عالمیت دی الله تعالی متحقق متحققیږي نو عال... عالمیت څه ته ویل کېږي؟ چې په دې علم علم څه ویل کېږي؟ چې په دې سره انکشاف د یو معلوم کېدلی سي نو چې په خارج کې علم راځي او تحقق دی عالمیت کې نو بیا به خامخه په دې سره انکشاف دی سر یو معلوم کېدلی سي په خبره باندې پوي شو نو چې دا علم په دې غو مرتب کې په دې غو بیا هغه معلوم غواړي دارنګه قادریت مقدور غواړي نو بنا په دې باندې په اعتبار دي تا کل سره دا غیر ته محتاج نو خو لیکن په اعتبار دي ها هغه ته حکوکه خارجی او په اعتبار دي تر ته د اثر سره غیر ته محتاج نو دا خبره کوم یو کی کیناسته یوسیفاتی سلبیې شو یوسیفاتی شوبوتې شو سیفاتی دری درېکث مشو اضافه محض حتکيه محض حقيقي ذات اضافه او درېم قسم د الله رب العزت د فارص صفات الافعال دي صفات الافعال د الله هغه صفات تو ويل کیږي چې کله لا هغه سره قدرت د الله تعالی متعلق سي نو هغه به په او جبره موجودي دي لکه الله تعالی اراده پیدا کول د زید وکړه د زید خلق سره قدرت د الله متعالق سره اوس به د خامخ پیدا کیږي کړي د خو او یو کني تو پیګې صفات الافعال د الله تعالی دي نو فاضل شارح رحمت الله علی فقپل عبارت کې درې وړه درې وړه اقسام د صفات دی باری ته اشاره ورنه بجلال زادی ییک اشاره وا عظمتو ذات صفات سلبیه او دی واجبته او کمال صفاته کی اشاره وا صفات سلبیه صفات ثبوتیه دی واجبته المتقدس فی نعود الجبروت فدې کی اشاره وا صفات الافعال دی واجب سبحانه له را أولادين أولاوية وبالكمالي وك تدو صفات سلبية مقدم كرل صفات سبوتية مؤخر كرل اسبات دي كلمة توحيد تي كلمة توحيد كي لا او صلب أغا مقدم راغ ليدا صبوت أغا مؤخر راغ ليدا نو بجلال ذاته عزمت و ذات كي شارو لا إلهة تا. أو بكمال صفاته كي شارو إلا اللهة نو أغا لا இல்ல لا هم اشاره وک ال متوحیددو بجلالی زیاتې چې د متفرید دا په عزمت زیات کې وکاللی صفاتی او دی متفرید ده په دووامو شما ملو په عدمېتنناه د صفاتو کې ال متقد دس پاک ده په پاکوالی کامیله سره یا په هغه پااکوالی سره چې هغه مخته زاې زیاتې باې تعله ده یا پهغ پااکوالي سره چې دی با اوو مر ده في نعود الجبروت فغا صفاته دي صفات الافعال دي بار تعال كه شكل قدرت دي الله تعالى له شي سر متعلق سينوغه موجودي جي جبرن وقهرنا نو دا عندي ال متقدس سر متعلق دا عن دا. شوائب النقص وسماته لاغا شائبود نقصان او لا علامود نقصان والصلاه على نبي